Послання до Филипп'ян Розділ четвертий Тож, брати мої любі, за якими я тужу, Моя радосте і вінче мій, Стійте так у Господі, любі мої. Еводію благаю, та й син тиху теж благаю, Щоб думали однаково у Господі. І тебе, щирий товаришу, теж благаю. Допомагай їм, бо вони працювали для Євангелії зо мною і Климентом та іншими моїми співробітниками, імена яких у книзі життя. Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу, радуйтеся. Хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько. «Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі». Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи що-небудь похвальне, про те думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені, те чи ніте, і Бог миру буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовольнятись тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Однак ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі. І ви, филипп'яни, знаєте, що на початку Євангельської проповіді, коли я вийшов був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в даванні і прийманні. Бо і у солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби. Це не те, щоб я шукав дарів. Я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби за багатством Своїм у славі у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які за мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому. Благодать, Господа нашого, Ісуса Христа, хай буде з духом вашим. Амінь.